Задоволено, посміхаючись, притула кивнув. Я помаленьку сьорбав свій чай і навіть не здогадувався, що саме в той момент тернопільський сірий ладнався писати продовження моєї саги. Минуло ще півгодини, а я так і не розумів, чому Сергій викликав мене. Питати сам не наважувався, ліниво підтримуючи нашу вишукану розмову про високій матеріал. Несподівано притула обірвав речення на півслові, окинув мене оцінюючим поглядом і спитав. — Кідрук, ти чув про того підера Грега Моргана з Нової Зеландії, який збирається до нас за дружиною? Замить змінився його голос вираз обличчя. З інтелектуала і цінителя мистецтв, який обговорює передмову зі знайомим письменником, Сергій перетворився на задирикуватого шибеника, який найближчої ночі готується вимазати собачим лайном ганок учительки, бо вона, бач, примусила його здерти з парти священний напас «Ірон майден форева», – відповів не зразу. Спершу перед очима замягчили сцени недавніх пригод «Дамаск», «Танків Каїрі», рев f16 що розриває на шмаття небеса неначе хтось перемотував плівку у зворотному напрям тому мерехтіння кадрів припинилося і я чітко пригадав сонячний день інших там не буває у Сірі. той день коли прочитав новину про конкурс де рок fm і про товариша моргана переможця моментально інтуїція підказала Оце воно. Це саме те, про що Притула хотів поговорити. Все решта прелюдія. А що? Відказую по євреї. І підозріло телющюсь на. Новозеландське радіо кілька місяців тому оголосило конкурс, виграй дружину з України, і весь цей час розкручувало це неподобство в ефірі, почав розказувати. Переможці оплачують переліт «Двотижневе перебування в Україні, та найголовніше, наша ескортагенція обіцяє цьому шмаркачу нову дівчину кожного вечора. Фактично це стії, обірвав яся. – Можеш не розповідати. – Я знаю, чув. Точніше читав в інтернеті за день до того, як приїхав у Каїр. – Чому ти зараз згадав про це? – Дізнався лише вчора». Фреймут зачитала під час ефіру. «Сірі очі! Висвердлювали в моїй довбесці дві великі літери. З цим треба щось робити, старий. Було не втямки. Чи то притула питав, чи стверджував. Ну, вдумливо затягнув я, а потім хоча ні. Оскільки ця книга призначається для морально-патріотичного виховання української молоді, слова, що були озвучені потім пропущу. Якщо коротко, то я сказав, що містер Морган мені категорично не подобається, як і радіостанція. Про каструвати нічого не говорив. Це все офіціанти придумали. Правильно, підтримав мене притула, а тоді нахилився вперед. Я тут дещо придумав. Валяй, сірий випалив. Організовую акцію у відповідь. Я смикнув бровами Признаюсь, у той найперший момент Подумав про те ж саме, що й ви І навіть почав вигадувати, як би відкараскатися Мовляв, чувак, я тебе поважаю і все таке Але їхати з тобою в Нову Зеландію Щоби покати там усіх дівок без розбору не хочу Шукай когось іншого Проте Сергій випередив мене Не парся, нічого аморального Це не наш метод Хочеться провчити новозеландців, але так, щоб про це можна було розказати на підйомі, і мене після цього не виперли б з роботи. Ти знаєш когось, хто спалить хату Моргана, і потім покажеш це на всю країну? Я ж просяю. Чувак, це сильно. Потужно. Респект. Старий, притула ледь скривився. Це кримінал. Я не проти але ніхто нічого не палитиме. Е, зітхнув я, тоді що ти вигадав? Завтра в ефірі підйому запускаю конкурс відплату під назвою «На Зеландію». Мета – знайти молодого діяльного козака, який згодиться полетіти до Зеландії і передати новозеландцям привіт. Привіт? Так, привіт. Сирій підняв долоні і показав пальцями лапки, а тоді роз'яснив. Насправді юридичний відділ нового каналу заборонив мені вимовляти в ефірі слово «помста». Тому офіційно боєць поїде, щоб передати привіт. На ділі він повинен усіма можливими способами довести, що Україна не бордель, і зробити все, щоб те паскудство яке замотила за ФМ», більше ніколи не повторилося. Я з власної кишені оплачу козаку переліт і всі інші витрати. Все стало. Не лишалося сумнівів щодо того, до чого хилить сір. А проте я тягнув час. Мені потрібно було зібратися з думками. Які критерії відбору? Всі претенденти – надсилають мені на мейл власну програму дій у Новій Зеландії. Тобто описують те, що вони планують робити, щоб поставити тих варварів на місце. З усіх запропонованих варіантів я виберу найкращий. Це і буде переможець. В принципі логічно, сам написав, сам і отримуй потім попитці від новозеландців. А мене ти для чого покликав? Притуло зиркнув на мене одними очима запитуючи, чи я часом не дебіл. Старий, я хочу, щоб ти став одним з тих, хто прийшле свій план передачі привіту. Могикнув я. Я тебе нічого не примушую, ні до чого не примушую, але мені здається, що